Проте кожен, хто добре його знав, зрозумів би, що він чимось заклопотаний. Він блукав, неначе кіт у пошуках своєї здобичі. Увечері на Пон-Стріт було тихо, машин на вулиці було мало. Спочатку туман був густий, потім порічав, потім знову згуснув шум вуличного руху з боку Парк Лейн. Був не гучніший, як на глухій вулиці передмістя. Більшість автобусів стояло, і лише час від часу приватні автомобілі їздили з колишнім оптимізмом. Старший інспектор Дейві звернув у глухий пробулок, дійшов до кінця і повернув назад. Він звернув знову, здавалося, без усякої мети, і пішов спочатку. По одному боці вулиці, а потім по другому. Проте ходив він не безцільно насправді він блукав, наче кіт навколо одного будинку, Бертрамового готелю, уважно оглядав усе, що впадало у вічі на сході, заході, півночі та півдні від готелю, машини, поставлені на узбічя хідника, і машини. Припарковані у глухому завулку. надто пильно обстежував стоянку машин. Одна з них привернула особливу його увагу. Він стиснув губи і тихо сказав: Ага, знову ти тут, красуне. Він звірив номери і мовчки хитнув головою. Сьогодні ввечері фан-2266, та невже? Він нахилився і злегка торкнувся пальцями номерного знаку. Потім схвально кивнув головою. «Непогано тебе обробили», – прошепотів він і рушив далі. Він дійшов до кінця стоянки, завернув праворуч раз і вдруге і знову вийшов на Пон-стріт десь за 50 метрів від входу до Бертрамового готелю. Потім на хвилю зупинився, захоплено дивлячись на чудовий корпус іншої перегонової машини. «І ти тут, крале!» – промовив старший інспектор Дейві. «Твій номер такий самий, як я бачив останнього разу. Я так і думав, що в тебе той самий номер. А це означає...» – він затнувся. «А втім, що ж це означає?» – пробурмотів він, – Звів голову і поглянув на небо. «Туман гусне», – сказав він сам до себе. На дворі біля дверей готелю Бертрама стояв ірландський швейцар і вимахував руками, аби зігрітися. Старший інспектор Дейві поздоровався з ним. «Добрий день, сер. Мерзенна погода! Так, гадаю, навряд чи вийде сьогодні хто на вулицю, без нагальної потреби. Обертові двері крутнулися. На двір вийшла жінка середніх літ і нерішуче зупинилася на ганку. «Таксі, мадам?» «О, Боже! Я хотіла йти пішки». «Я б не радив вам, мем. Такий густий туман. Навіть у таксі нелегко їздити». «А ви гадаєте, можна знайти таксі?» І з сумнівом запитала жінка. «Постараюся». Зайдіть у приміщення і погрійтеся. Я прийду і скажу вам, якщо добуду таксі. Він перейшов на благальний тон. Якби не ви, мем, то сьогодні я взагалі не потикався б на двір. О, Боже! Може, і ваша правда. Але на мене чекають друзі у Челсі. Не знаю, як і бути. Певно, дуже важко буде повертатися сюди, як ви гадаєте. Чергував «Майкл Гормен, бувши на вашому місці, мем, твердо сказав він, я зайшов би до приміщення і зателефонував вашим друзям. Не личить такій шановній пані, як ви, виходити на вулицю у такий туманний вечір. Що ж, мабуть, і справді ви маєте рацію». Вона знову зайшла до приміщення. «Мені доводиться за ними наглядати». Сказав Мікі Гормен, звертаючись до батька. Такі люди, звичайно, хапають свою валізу, виходять у таку туманну ніч і блукають у районі Челсі. Кенсінгтона і де завгодно. Певно, у вас багатий досвід стосунків із дамами похилого віку, сказав Дейві. О, так, справді. Це місце для них, другий дім. Бог їм у поміч. А ви, як сер, не хочете взяти таксі? «Навряд чи ви зможете добути мені таксі, якби я і захотів», – сказав батько. «Тут їх, здається, не густо, але я не нарікаю. О, ні, одне таксі для вас я б дістав. Там за рогом є місце, де таксисти, звичайно, ставлять свої машини. Там вони гріються і щось п'ють, аби не заклякнути. Таксі мені не підходить». Зітхнув батько. Він тицьнув вказівним пальцем У бік готелю Бертрама. Мені треба всередину. На мене чекає праця. Невже зараз? Знову із в'язку зі зникненням каноніка. Не зовсім так. Його знайшли? Знайшли! Швейцар тупо уп'яв у нього очі. Де знайшли? Блукав із важкою травмою голови. З ним стався нещасливий випадок. Цього й слід було чекати певно, переходив дорогу, не роззираючись. Схоже на те, сказав батько. Він кивнув головою, штовхнув двері і зайшов до середини. Того вечора в залі було малолюдно. Він побачив, що міс Марпл сидить на стільці біля міс Марпл також його побачила. Однак не подала знаку, що пізнала. Він підійшов до конторки. Міс Горінш, як звичайно, сиділа за своїми книгами. Трохи занепокоїлась, побачивши мене, подумав він. То була хвилинна реакція, але він устиг це помітити. «Ви пам'ятаєте мене, міс Горінж? Звернувся він до неї. «Цими днями я сюди заходив». «Так, звичайно, пам'ятаю, старший інспекторе». «Ви хочете з'ясувати ще щось? Вам потрібен гамфрі?» «Ні, дякую. Навряд чи у цьому є потреба. Я просто хотів ще раз глянути на вашу реєстраційну книгу, якщо ваша ласка». «Прошу». Вона підсунула її до нього». Він розгорнув книгу і неквапно переглядав сторінки. Міс Горінж мала таке враження, ніби він шукає якогось конкретного запису. Насправді ж було не так. Батько ще замолоду розвинув у собі певні здібності і міг творити чудеса. Йому нічого не варто було запам'ятати ім'я та адресу. Наче фотограф Фіксував він їх у своїй пам'яті і тримав там протягом одного-двох днів. Згорнувши книгу, він похитав головою і повернув її назад. «Здається, канонік Пеніфазер так і не приходив. Недбало кинув він. «Канонік Пеніфазер? Ви знаєте, що він знову з'явився? Ні-ні, мені ніхто не казав, а де?» Десь за містом, здається, потрапив під машину. Нам зразу не повідомили. Якийсь добрий самарітянин підібрав його і ходив за ним. О, я рада. Так, Далебі, страшно рада. Я так за нього тривожилася. Його друзі теж, сказав батько. Я сподівався, що хтось із них зараз мешкає тут. Архидеякон Архидеякон, ніяк не пригадаю імені, та якби побачив, пригадав би. Томлісон, гречно сказала міс Горіндж, має прибути наступного тижня. З Солсбері? Ні, не Томлісон. А втім, це не так і важливо. Він відвернувся. Того вечора у фоє було тихо. Чоловік середнього віку і аскетичного вигляду Читав якийсь кепсько надрукований текст, час від часу роблячи нотатки на берегах. Письмо було таке кострубате і дрібне, що важко було щось розібрати. Роблячи нотатки, він зловтішно посміхався. Було тут кілька подружніх пар. Вони мешкали тут уже давно» і не мали палкого бажання розмовляти одна з одною. Іноді сходилося двоє-троє душ, аби погомоніти про примхи погоди. Вони їх тривожили, адже їм з родинами треба було якось дістатися потрібного місця. «Я телефонував Сусанні і благав не їхати в машині, у тумані так небезпечно». А ось у центрі країни, кажуть, сонячна погода, старший інспектор звернув на них увагу мимохідь. Неквапливо, і не би без певної мети, він приступив до об'єкта свого зацікавлення. Міс Марпл сиділа біля коменка, спостерігаючи за ним, поки він до неї йшов. — Так ви досі тут, міс Марпл? «Я радий. Завтра від'їжджаю», – похвалилася міс Марпл. Це було виразно видно з її пози. Вона сиділа рівно, не злягаючи на бильце-стільця, як сидять у залі аеропорту чи залізничного вокзалу. Її багаж, певна річ, був спакований. Залишилося тільки покласти у валізу речі, туалету та нічну сорочку. От і закінчилася моя двотижнева відпустка, пояснила вона. Сподіваюся, чудово відпочили. Міс Марпл відповіла не відразу. З одного боку, так. Вона замовкла. А з другого, ні. Мені важко пояснити. Чи не заблизько сидите ви біля комінка? Тут надто гаряче. Чи не могли б би перейти, бодай, у той куток. Міс Марпл глянула у показаний куток відтак на старшого інспектора Дейві. Мабуть, маєте рацію, згодилася вона. Він допоміг їй підвестися, взявши в неї торбинку та книгу, і посадовив її у тихому куточку, який щойно показав. Тут добре? Чудово. Чи знаєте ви, чому... «Запропонував я вам пересісти. Гадали, що мені надто гаряче сидіти біля комінка. Вельми гречно з вашого боку. Крім того, – додала вона, – нашої розмови тут не почують. Ви маєте мені щось сказати, міс Марпл. Чому ви так гадаєте? У вас такий вигляд, ніби маєте, – пояснив Дейві. Пробачте, – «Що показувало це так відкрито», – сказала міс я Марпл. «Я не хотіла говорити». «А хіба що таке?» «Не знаю, чи повинно я це робити, повірте інспектори. Чого я не зношу, то це втручань. Я категорично проти. Хоча часто те, що вважаєш за добре, може заподіяти чималу шкоду. Так само і в цьому разі. Зрозуміло. Ну, це цілком... Ваш клопіт. Іноді бачиш, як люди чинять так, що це здається комусь незрозумілим і навіть небезпечним. Та чи має хтось право втручатися? Звичайно, ні. У мене така думка. Ви говорите про каноніка Пеніфазера. Канонік Пеніфазер? Вражено перепитала міс Марпл. О, ні. Ні-ні. Це не має до нього жодної, «Ідеться про дівчину». «Про дівчину? Он як? І вигадали, я міг би допомогти?» «Не знаю», – відповіла міс Марпл. «Просто не знаю. Але мене це дуже і дуже непокоїть». Батько не став її примушувати. Він сидів зі спокійним і досить безглуздим виразом на обличчі. Він її не підганяв. Вона хотіла в міру своїх сил допомогти йому. А він був готовий зробити все можливе, щоб допомогти їй. Можливо, він був і не дуже зацікавлений. З іншого боку, важко все передбачити. У газетах тихо, але чітко проказала міс Марпл, повідомляють про судові процеси, про молодаків, про дітей та дівчат, які потребують піклування та заступництва. Як на мою думку, в такого роду юридичному формулюванні відбивається реальне життя. Ви вважаєте, що згадана щойно дівчина потребує піклування та заступництва? Так-так, я так вважаю. Кругом сирота? О, ні, сказала міс Марпл, значною мірою не так, якщо можна так висловитися. Судячи з усього, її посилено опікають і дуже про неї піклуються. Ну, вельми цікаво, кинув батько. Вона мешкала у цьому готелі, вела далі міс Марпл. Здається, з міс Карпентер. Я знайшла її ім'я в реєстраційному журналі. Дівчину звуть Ельвіра Блейк. Батько з неприхованою цікавістю зиркнув на неї. Це чудова дівчина, дуже молода, яку, як я вже казала, опікають, і щодо якої виявляють заступництво. Її опікун – полковник Ласком, вельми порядна людина, чудовий, чарівний чоловік, певна річ похилого віку, а наївність, либонь, жахлива. «В опікуна чи в дівчини?» «Я маю на увазі опікуна», – сказала міс Марпл. «Дівчини я не знаю, проте певна, що вона в небезпеці». Зовсім випадково я наткнулася на неї в парку. Вона сиділа у кав'ярні з якимось молодиком. «Ага, он воно що», – сказав батько. «Лебонь небажана особа, аферист». Розбишака Вельми приємний чоловік Сказала міс Марпл Не такий, уже й молодий За тридцять Із тих чоловіків, які, на мою думку Надто подобаються жінкам Та в нього Брутальні риси обличчя Жорстокі, яструбині Хижі І все ж, певно, він не такий поганий Як виглядає Заспокійливо Промовив батько він ще гірший, ніж здається на вигляд, заперечила міс Марпл. Я певна. Він ганяє на великому перегоновому автомобілі. Батько жваво звів очі. Перегоновий автомобіль? Так, я нараз бачила, як він стояв біля готелю. А номера не пам'ятаєте? Так, звісно, пам'ятаю. Фан 2266. У мене була двоюрідна сестра Заїка, пояснила міс Марпл Ось чому я добре запам'ятала номер. Батько зачудовано зирнув на неї. «Ви знаєте, хто він?» запитала міс Марпл «Мабуть, таки знаю», неквапливо відповів батько. «Напівфранцуз, напівполяк. Вельми відомий перегонник, три роки тому був чемпіоном світу». Звуть Владислав Малиновський. Ви цілком правильно оцінили деякі його риси. У нього лиха слава. сумнівні зв'язки з жінками, інакше кажучи, пара для дівчини не підходяща. Проте в таких справах важко щось вдіяти. Здогадуюсь, вона таємно з ним зустрічається, чи не так? Майже вгадали, кивнула міс Марпл. Ви Розмовляла з її опікуном. «Я з ним не знайома», – відказала міс Марпл. «Лише раз мене назвав йому наш спільний приятель. Я не хотіла піти до нього. Нащо розпускати плітки? От і подумала, чи не могли б ви якось зарадити?» «Спробую», – пообіцяв батько. «Між іншим, вам приємно було б дізнатися, що ваш друг-канонік Паніфазер з'явився власною персоною. «Невже?» – жваво вигукнула місс Марпл. «Де?» «У селі Мілтон-Сент-Джон. Оце так дивина. Що він там робив? Можете дати на це відповідь?» «Мабуть, – підкреслив це слово старший інспектор, – з ним стався нещасний випадок. Який саме?» «Збила машина» травма голови чи щось таке. Певно, його вдарили по голові. О, розумію. Міс Марпл на хвилину замислилася. Він щось пам'ятає? Каже, знов зробив наголос на першому слові старший інспектор, що нічого не пам'ятає. Вельми цікаво. Ще пак. Останнє, що пам'ятає, поїздка в таксі до Кенсінгтонського аеродрому. Міс Марпл спантеличено похитала головою. «Знаю, таке буває за струсу мозку», промурмотіла вона. «Він щось сказав із приводу цього випадку. Бурмотів щось за Єрихонські мури». «Христос!» випалила міс Марпл. «Археологія, розкопи. А ще я пам'ятаю давню п'єсу здається, містера Сутра. Увесь цей тиждень на північ Темзи, у кінотеатрах ішов фільм «Єрихонські мури». У головних ролях Ольга Редберн, Варт Левін, сказав батько. Міс Марпл кинула на нього недовірливий погляд. Певно, він пішов на цей фільм. Кромвелівським шосе. Мабуть, вийшов об одинадцятій а тоді повернувся сюди. Але в такому разі його мав хтось бачити. До півночі ще було далеко. Сів не в свій автобус, припустила міс Марпл. Чи щось на зразок цього. Скажімо, він повернувся сюди після півночі. Розмірковав в голос батько. Міг непомітно прослизнути до свого номера. Якщо так, то, що сталося потім і чому він знов вийшов за три години міс Марпл шукала підходящого слова я дотримуюсь того погляду що ах вона здригнулася з боку вулиці долинув оглушливий вибух газовий вибух в циліндрі мотора заспокоїв її батько Прошу пробачити. Сьогодні мене все дратує. Таке відчуття, що має щось статися. Гадаю, ви не маєте підстав хвилюватись. Я завжди ненавиділа туман. Я хотів сказати вам, що ви мені дуже допомогли, заявив старший інспектор Дейві. Те, що ви тут розказали, лише дрібні деталі. Проте вони доповнили картину. Отже, тут щось не так. Тут все не так, Міс Марпл зітхнула. Спочатку все здавалося дивним, непідвладним змінам, неначе повертаєшся в минуле, яке любиш і яким захоплюєшся. Вона замовкла. Звичайно, насправді було не так. Я зрозуміла, вважаю, «Я давно вже зрозуміла, що годі вернутися в минуле, і цього не варто і прагнути, що життя, по суті, рух вперед. Насправді життя – вулиця з однобічним рухом. Чи не так?» «Щось таке», – погодився батько. Пам'ятаю, вела далі міс Марпл у характерний для себе спосіб, відхиляючись від основної теми. Пам'ятаю, я була в Парижі з мамою та бабусею. Ми подалися чуювати до готелю на Єлисейських полях. Раптом моя мати роззирнулася довкола і сказала, «Кларо, їй-богу, я тут єдина жінка в жіночому капелюшку». Так воно й було. Приїхавши додому, вона спакувала всі свої капелюшки та накидки і відіслала їх, «На доброчинний базар?» Співчутливо запитав батько. «О ні, нікому на базарі вони не потрібні». Вона відіслала їх до театру з постійною трупою. Вони вельми високо оцінили їх. «Даруйте», – отямилася міс Марпл. «На чому я зупинилася?» «Ви намалювали загальну картину цього готелю?» «Так, – здавалося, – все тут гаразд. Та це було не так. Змішалися справжні люди і несправжні. Говорити з тими чи й тими зосібно не було жодної змоги. Що означає ваше визначення несправжні? Були справжні військові у відставці. Та були й ті, хто тільки видавав себе за військового а в армії ніколи не служив. Священники, що насправді священниками не були. Адмірали та капітани, що ніколи не служили на флоті. Моя подруга, Селіна Гейзі, спочатку розважала мене тим, що завжди намагалася дізнатися про знайомих їй людей. Цілком природно, звичайно. І часто помилялася, Бо вони виявлялись насправді не тими, за кого вона їх вважала. Та оскільки це почало траплятися аж надто часто, то воно і спонукало мене до роздумів, навіть розу, покоївку, дівчину напрочуд гарну, я запідозрило в тому, що і вона теж не справжня, і якщо вам цікаво знати. Вона – так колишня акторка, чудова акторка. Тут вона одержує більшу платню, аніж на сцені. Але чому? Насамперед, як частина декору. Мабуть, він тут цінується вище. Я рада, що від'їжджаю звідси, – провадила міс Марпл. І ледь здригнулася перше, ні щось скоїться. Старший інспектор Дейві здивовано глянув на неї. «А що, по-вашому, може скоїтися?» «Якесь лихо», відказала міс Марпл. «Лихо? Доволі широке поняття. Гадаєте, це надто мелодраматично? Але я маю певний досвід, і то вельми багатий, пов'язаний Збивствами. Збивствами? Старший інспектор Дейві похитав головою. Я не припускаю вбивства. Просто приємна, необтяжлива облава на кількох, напрочуд, розумних злочинців. Ні, тут інше. Вбивство, бажання вбивати. Це не переступ розумного злочинця. Це... «Як би вам краще сказати, це виклик Богові?» Він звів на неї очі і тихо, заспокійливо похитав головою. «Жодного вбивства не буде», – запевнив він. З надвору долетів гострий, оглушливий ляскіт, ще гучніший, як раніше. За ним почулися вищання гальм і новий ляскіт. Старший інспектор Дейві зірвався на рівні з надзвичайною для такого товстуна спритністю. За лічені секунди він вибіг через обертові двері на двір. Жіночий крик, сповнений жаху, розітнувся в тумані. Старший інспектор Дейві побіг на цей крик. Перед ним невиразно забованіла жіноча постать, притиснута до загороди. Він швидко підбіг до неї. Незнайомка була вбрана в довге блакитне хутряне пальто. Обабич обличчя спадало волосся. У нього промайнула думка, що він знає цю жінку. Потім зрозумів, що то лише худорлява дівчина. На асфальті біля її ніг лежало розпростерте тіло чоловіка в мундирі. Старший інспектор – Пізнав його. То був Майкл Гормен. Коли Дейві підбіг до дівчини, та, вчепившись у нього обіруч і тремтячи всім тілом, затинаючись безладно бурмотіла. «Мене намагались бити. У мене стріляли. Якби не він!» Вона показала на нерухоме тіло біля її ніг. «Він відштовхнув мене і затолив собою. Потім, Пролунав другий постріл, він впав. Він врятував мені життя. Мені здається, він поранений, тяжко поранений. Старший інспектор укляк на одне коліно. Його ліхтарик погас. Високий ірландець-швейцар загинув як солдат. На лівому боці сорочки з'явилася мокра пляма, яка дедалі намокала кров'ю що шила з рани. Дейві закотив повіку на оці, помацав пульс і знову підвівся. «Все скінчено», проголосив він. Дівчина різко вигукнула. «Ви сказали, він мертвий?» «О, ні-ні, він не повинен померти». «Хто стріляв у вас?» «Не знаю, я залишила машину за рогом». Ішла попід загородою, прямуючи до готелю. Раптом пролунав постріл, біля вуха просвістіла куля. А потім він, швейцар із готелю, помчав вулицею до мене, затулив мене грудьми, і відразу ж пролунав другий вистріл. Мені здається, мені здається, там хтось сховався. Старший інспектор Дейві глянув туди, куди вона показувала цей біг готелю, трохи нижче від рівня вулиці, містилося старовинна подвір'я із хвірткою, до якої спускалося кілька сходинок. Оскільки там розташовувалися лише складські приміщення, хвірткою майже не користувались. Але людина легко б там сховалася. Ви його бачили михцем. Він промайнув повз мене неначе привид. Усе було «Повито густою мрякою!» Дейві кивнув головою. Дівчина істерично заголосила. «Кому треба було вбивати мене? Чому мене хотіли вбити? І це вже вдруге! Не розумію! Навіщо?» Схопивши дівчину однією рукою, старший інспектор Дейві другою занишпорив у кишені. Пронизливий звук поліцейського свистка – прорізав млу. Міс Горінж, яка сиділа в холі, гостро глянула за столу. Один із двох відвідувачів теж звів очі. Генрі, що збирався поставити на стіл склянку зі старим бренді, так і закляк зі склянкою в руці. Міс Марпл сиділа в потелі, стискаючи бильця. Адмірал у відставці насмішкувато кинув. Нещасний випадок. У тумані зіткнулись автомобілі. Обертові двері крутнулися від поштовху з надвору. І всередину зайшов, судячи з вигляду, поліцай, надиво гладкий. Він підтримував рукою дівчину у блакитному хутряному кожушку. Та ледве переставляла ноги. Поліцай трохи збентежено розглянувся довкола сподіваючись на допомогу. Міс Горінж із готовністю вийшла їм назустріч за конторки. Але ту ж мить спустився ліфт, і звідти вирнула висока на зріст жінка. Дівчина випручалася з поліцейських рук, і охоплена відчаєм, михцем перетнула залу. «Мамо!» вигукнула вона. «О, мамо, мамо!» і, ридаючи впала, на руки без Седжвік. Розділ 21. Старший інспектор Дейві знову сів у фель і глянув на двох жінок, які сиділи навпроти нього. Годинник показував пів на першу ночі. Поліцаїсновигали туди-сюди. Лікарі, дактилоскопісти працівники швидкої допомоги. Всі тепер скупчились у цій кімнаті, яку віддала адміністрація готелю для розв'язання правничих питань. По один бік столу сидів старший інспектор Дейві. З другого боку сиділи Бес Седжвік та Ельвіра. Під стіною притулився і щось писав поліцай а біля дверей сидів агент розшуку, сержант Ведел. Батько замислено дивився перед себе на двох жінок – матір і дочку. Він помітив між ними велику зовнішню схожість і збагнув, чому в тумані взяв Ельвіру Блейк за без Седжвік. Але тепер, дивлячись на них, був більше вражений не схожими, а відмінними їхніми рисами. Насправді вони не були подібні, за винятком кольору обличчя. І все ж він не міг позбутися думки, що тут, перед ним, сидять позитивний і негативний різновиди однієї і тієї ж людини. У без Седжвік Усе було позитивне, діяльна, енергійна, магнетично приваблива жінка. Він захоплювався, Леді Седжвік. Він нею завжди захоплювався. Захоплювався її мужністю. Його завжди хвилювали її подвиги. Читаючи недільні газети, він бурмотів. Ні, сухою з води. Вона не вийде. Та вона незмінно виходила. Він навіть уявити собі не міг, що вона досягне кінцевого пункту маршруту. А вона досягала. Надто захоплювався він її витривалістю. Вона перетерпіла аварію в літаку. Кілька автомобільних аварій. Двічі на перегонах падала з коня. І попри все... Являлося сюди, наче нічого і не було, таку жваву людину просто неможливо було не помітити. Він ладив був скинути перед нею капелюха. Звичайно, колись вона таки зазнає краху та як же ти довго провадила красиве життя. Він дивився по черзі то на матір, то на дочку він міркував він посилено міркував у Ельвіри Блейк думав він усе було повернуте до в її душу беседжвик усе своє життя підкорила своїй залізній волі Ельвіра здогадувався він жила інакше вона скорялася думав він вона Улесливо всміхалася, а потім вислизала, наче крізь пальці. «Хитра!» – сказав він сам собі, гідно оцінивши цей факт. Тільки так, гадаю, вона здатна досягти успіху. Вона ніколи не зможе поводитися зухвало або накидати свою волю. Ось чому, гадаю, люди, які її опікають не мають ані найменшого уявлення про те, що вона намислює. «Цікаво», – думав він, – «чого вона прибігла до готелю такого пізнього туманного вечора?» Він хотів зразу ж запитати її про це, але навряд чи вона дасть правдиву відповідь. «Ось, як подумав він, ця сердешна дитина захищається». Вона прийшла сюди зі своєю матір'ю. Чи знайти матір? Це останнє було цілком можливе. Проте він так не думав. Ні хвилини. Раптом йому згадався великий спортивний автомобіль із номерним знаком FAN 2266. Владислав Малиновський має бути десь поблизу, бо його машина... Тут. Ну, добродушно звернувся батько до Ельвіри. Як тепер почуваєтеся? Зі мною все гаразд, відказала Ельвіра. Чудово. Я хотів би, щоб ви відповіли на кілька запитань, якщо здужаєте. Бачте, у таких випадках важить час у вас стріляли двічі і вбили людину. Ми хочемо знати, якнайбільше про вбивцю. «Скажу вам усе, що зможу, але все це так несподівано, та у тумані важко щось розгледіти. Сама не маю уявлення, хто це міг бути, ані як він виглядав. Усе це було так жахливо. Ви сказали, хтось намагався вбити вас вдруге. Отже, і раніше на вас чиняли замах. «Невже я так сказала? Не пам'ятаю». Вона неспокійно кліпала очима. «Невже я так сказала?» «О, так і сказали. Запевнив її батько». «Мабуть, тоді я просто була в шоці». «Ні», – заперечив батько, – «не думаю. Вважаю, ви сказали те, що думали». «Це... «Могло бути плодом моєї уяви», – припустила Ельвіра і знову неспокійно закліпала очима. Утрутилася без Седжвік. Вона спокійно звернулася до доньки. «Краще відкрийся йому, Ельвіро!» Ельвіра кинула на матір швидкий, неспокійний погляд. «Вам не слід хвилюватися», – заспокоїв її батько. Поліція добре знає, що дівчата не завжди щирі з матір'ю та опікунами. Ми не судимо надто за такі речі. Але повинні таки знати про них в інтересах справи. Беседжвік запитала. Це сталося в Італії? Так, призналася Ельвіра. Батько запитав. — Здається, ви там вчилися в школі чи на курсах. Як це там зветься? — Саме так. Я вчилася у приватній гімназії графині Мартінеллі. Нас там було вісімнадцятеро-двадцятеро. І ви вважали, що хтось намагався вас вбити. Як це було? — Ну, на мою адресу надіслали коробку шоколаду, а з неї поштовили стівку, де було... «Написано по-італійському закрутистим письмом. Знаєте, як пишуть такі листівки?» «Тю де белісіма сеньора». «Приблизно так. Ну, ми з подорогами посміялися над цим. І давай міркувати, хто її міг би надіслати». «Вона надійшла поштою?» «Ні, поштою не могла. Просто лежала в моїй кімнаті. Хтось, мабуть, її підкинув». «Ясно». Певно, підкупили котрогось служника. Наскільки я розумію, ви не довели цього до відома графині. Ледве помітна посмішка ковзнула по ельвириному обличчю. Ні, звичайно, ми не сказали. Хоч би що там було, ми відкрили коробку і побачили чудовий шоколад різних гатунків. Але було там і кілька фіалкових кремів. Це той шоколад, де згори утворюються кристалики фіолетової барви. Мій улюблений. І природно я перша з'їла кілька плиток. І за який час уночі відчула страшенний біль. І я не здогадалася, що причиною був шоколад. Просто подумала, що, мабуть, чи не з'їла чогось за обідом. Хтось іще захворів? Лише я. Ну, спершу було дуже зле. Але надвечір другого дня я почувалася чудово. За два дні з'їла ще кілька шоколадних цукерок. І знову відчула біль. Я похвалилася Бріджит, своїй близькій подрузі. Ми переглянули шоколадні цукерки і виявили в них на споді дірочку, також заповнену кремом. От ми і вирішили що хтось поклав усередину отруту, але тільки в цукерки з фіолетовим кремом, з тим, щоб я їх з'їла. І ніхто більше не заслаб? Ні. Отже, ніхто більше не їв фіолетових цукерок? Ні, навряд чи їх їли. Бачте, то був мій подарунок, і вони знали, як я люблю фіолетові цукерки». «Тож їх залишили для мене». «Хоч би хто був той хлопець?» «Він дуже ризикував», – зауважив батько. «Могла отруїтися вся школа». «Нісенітниця!» – скрикнула леді Седжвік. «Неймовірна нісенітниця!» Ніколи не чула такого глупства. Старший інспектор Дейві злегка підвів руку. «Будьте ласкаві», – сказав він, – і знову звернувся до Ельвіри. «Це мене дуже цікавить. Отже, ви так і не сказали графині?» «Ні, не сказали. Вона щинила б страшенний галас. Що ви зробили з шоколадними цукерками?» «Викинули», – сказала Ельвіра. «Смачні були цукерки». Жалем додала вона. «Ви так і не намагались дізнатися, хто їх надіслав. Ельвіра явно знійковіла. — Бачте, я гадала, що це міг бути Гвідо. — Як? — бадьоро перепитав старший інспектор Дейві. — Хто такий Гвідо? — О, Гвідо! — Ельвіра замовкла і зиркнула на матір. — Будь розумницею, — попрохала без Седжвік. — Розкажи старшому інспектору Дейві про Гвідо. Хоч би хто... То був. Кожна дівчина у твоєму віці має свого Гвідо. Може, здибали його на вулиці, га? Так, саме тоді, коли нас водили до опери. Там він до мене і озвався. Вельми гарний, симпатичний хлопець. Іноді я бачила його дорогою на заняття. Він, звичайно, передавав мені записки. І, звичайно ж, сказала «Без Седжвік, ти відчайдушно брехала, придумувала з подругами плани, а потім примудрялася вислизати і зустрічатися з ним, правда ж?» Ельвіра мусила зізнатися. Іноді Гвідо примудрявся. «А як прізвище Гвідо?» «Не знаю», – відповіла Ельвіра. «Він мені ніколи не казав». Старший інспектор Дейві – Усміхнувся до неї. Волієте не казати? Гаразд. Гадаю, ми з'ясуємо правду. І без вашої допомоги, якщо це справді так. А звідки ви взяли, що той молодик, який вас, чи не кохав, захотів вас вбити? О, це він часто погрожував. Між нами раз у раз спалахували сварки. Він приводив своїх приятелів а я вдавала, ніби вони більше мені подобаються, ніж він. І тоді його охоплювала лють. Він аж сатанів. Він попередив, щоб я ретельно обмірковувала свої вчинки, що я не можу просто так із ним порвати, що коли я не буду йому вірною, він мене порішить. Я просто думала, ніби він розігрує якусь мелодраматичну роль. Ельвіра раптом посміхнулася. Авжеж, це скоріше скидалося на жарт, я не думала, що його погрози реальні та серйозні. Ну, виснував старший інспектор Деві, навряд чи б такий молодик, як ви описали, взаправду поклав отруту в шоколад і надіслав вам його. Так, я теж сумнівалася, зауважила Ельвіра. І все ж, мабуть, це справа таки його рук бо я не уявляю когось іншого, тож душа в мене була не на місці. А потім, повернувшись сюди, я одержала записку. Вона замовкла. Яку записку? Вона надійшла в конверті і була надрукована на машинці. Ось і текст. Будь на поготові. Хтось хоче вбити тебе. Старший інспектор Дейві підвів брови. Невже? Вельми цікаво. Еге ж, надзвичайно цікаво. І вас це не бентежило. Вам не було страшно? А вже ж, і я почала міркувати, кому могло б хотілося усунути мене зі свого шляху. Я спробувала з'ясувати, чи справді я дуже багата. Ну-ну. А потім у Лондоні стався ще один випадок. Я була в метро, і на платформі юрмилося люди. Мені здалося, ніби хтось спробував турнути мене на колію. «Бідолашна дитино. вигукнула Байседжвік. Облиш вигадувати!» Батько знов ледь підвів руку. «Так», – винувато сказала Ельвіра. «Не виключено, що все це плід моєї фантазії, але по сьогоднішній лихій пригоді мені видається, ніби таке справді могло бути». Вона раптом обернулася до Бейседжвік і палко вигукнула. «Мамо, ти повинна знати, хто хоче мене вбити. Хто це може бути? Невже в мене є вороги?» «Бійся, Бога! Які в тебе вороги?» – нетерпляче сказала Бейседжвік. «Не будь дурепою. Ніхто не збирається тебе вбивати. І навіщо? Хто ж тоді стріляв у мене ввечері? У такий туман!» сказала Бейседжвік. Тебе могли з кимось переплутати? — Ви не припускаєте такої можливості? — спитала вона, звертаючись до батька. — Так, гадаю, таке цілком можливо, підказав старший інспектор Дейві. Бейседжвік пильно глянула на нього. Йому навіть здалося, ніби вона тихо сказала пізніше. — Добре, — бадьоро сказав він, — краще... Обговорімо зараз деякі інші факти. Звідки вийшли ввечері? Чого вийшли такого мрячного вечора он стріт? Вранці я відвідала навчальні заняття з мистецтва. Потім пішла обідати зі своєю подругою Бріджет. Вона мешкає на майдані Сіслоу. Ми пішли до кінотеатру. А коли вийшли, упав туман. Він дедалі густішав. От я й подумала, що, мабуть, краще не їхати додому. Ви вмієте кермувати? Так. Торіт влітку я склала іспит і одержала права. Щоправда, з мене, небозна, який водій, і в тумані їздити я боюся. Ось чому мати Бріджет запропонувала мені залишитися на ніч у них. Я зателефонувала двоюрідній сестрі Мілдред, у якої я мешкаю в Кенті. Батько кивнув головою. Я повідомила, що залишаюся на ніч. Вона відповіла, що це вельми розумно. А далі що? запитав батько. Зненацька, тумав, немов би порідшав. Ви ж бо знаєте, які тут тумани. Тож я заявила, що таки поїду до Кента. Попрощалася з Бріджит і вирушала в путь. А потім знову впав туман. Мені це було... Вельми неприємно. Я потрапила у смугу густої мли і збилася зі шляху. Не знала, де я, за який час зрозуміла, що опинилася біля лондонського гайдпарку і дійшла висновку, що було б шаленством їхати до Кента у такому тумані. Спочатку я мала намір повернутися до Бріджет, та потім згадала, що збилася зі шляху. І тут до мене дійшло, що я зовсім близько від цього затишного готелю, куди дядько Дерек водив мене після мого повернення з Італії. От я й подумала, поїде туди, може мені дадуть номер? Я дуже легко знайшла готель за місцем автостоянки і рушила вулицею. Ви когось зустріли, чи хтось ішов неподалік від вас? Слушно сказати, але мені справді здалося, ніби хтось йде позад мене. Звичайно, в Лондоні купи людей, проте в такому тумані чуття загострюються. Я стала і прислухалася, але кроків більше не було, і я подумала, що мені почулося. На той час до готелю вже було як рукою майнути. А потім? А потім зовсім зненацька гривну постріл. І, як я вам вже казала, куля, здається, пролетіла біля правого вуха. Швейцар, який стояв біля готелю, побіг до мене і затулив мене своїм тілом. І раптом розлігся другий постріл. Він, він упав, і я скрикнула. Вона вся тримтіла, і її мати позвалася до неї. Заспокойся, дівчино. Тихо, але твердо мовила Бес. «Заспокойся!» Зазвичай так Бес-Седжвик зверталася до своїх коней, і ці слова справили не менше враження і на її дочку. Ельвіра глянула на неї, злегка вирівняла спину і знову заспокоїлася. «От і добре!» – похвалила Бес. «Потім прийшли ви!» Звернулася Ельвіра до батька. Свиснули у свій свисток і веліли поліцаєві відвести мене до готелю. Тільки но ну, я зайшла до середини, як побачила... побачила матір. Вона обернулася і глянула на без Седжвік. А це вже щось означає, кинув батько. Його дебеле тіло ледь. Зворухнулося на стільці. Ви знайомі з чоловіком на ім'я Владислав Малиновський? запитав батько. Він говорив рівним, недбалим тоном. І, хоча не дивився на дівчину, проте чуйно запримітив її перелітне, ледь чутне зітхання. Він дивився не на дочку, а на матір. Ні, трохи помовчавши, відказала Ельвіра. Ні, я його не знаю. О, здивувався батько. А я гадав, ви з ним знайомі. Гадав, сьогодні увечері він тут був. І навіщо йому сюди приходити? Проте його машина тут, сказав батько. Ось чому я подумав, що він теж був тут. «Я його не знаю», відповіла Ельвіра. «Тоді я помилився», сказав батько. «А ви, звичайно, знаєте його». Він повернув голову до Бес Седжвік. «Звичайно», сказала Бес Седжвік. «Знаю вже багато років», додала вона, ледь посміхнувшись. «Бачте, він божевільний, вже не як дітько. Він... Невдовзі таки скрутить собі в'язи. Півтора року тому він розбився вщент. «Я пам'ятаю, читав про це», – сказав батько. «Більше не бере участі у перегонах?» «Ні, ще ні. І навряд чи братиме». «Ви дозволите мені лягти у ліжко?» – жалібно запитала Ельвіра. «Страшенно стомилася». «Будь ласка». «Можете йти», – сказав батько. «Ви розповіли усе, що знаєте?» «О, так. Я піду з тобою», – проголосила Бес. Мати з дочкою пішли разом. «Вона добре його знає», – сказав батько. «Ви певні?» – запитав сержант Ведел. «Мені це відомо. Кілька днів тому вона пила з ним чай у парку». «А як ви довідались?» «Багатостраждальна стара дама», – сказала мені. сумнівалося, що він підходяща для молодої дівчини пара. Звичайно, він не годиться їй у приятелі. Зважаючи на те, що він і мати, ведел делікатно замовк. «Ходять чутки?» «Так, може правда, а може й ні. У такому разі постає запитання» за котрою з них він справді упадає. Батько пропустив запитання повз вуха. Він сказав, «Я хочу з ним познайомитися. Він украй мені потрібен. Його машина тут. Відразу за рогом. Гадаєте, він направду зупинився в готелі? Ні, це явно виходило б за рамки картини. Навряд чи він тут». Як і приїздив сюди, то тільки для зустрічі з дівчиною. Я б сказав, вона приходила саме для того, щоб з ним зустрітися. Двері відчинилися, і знову з'явилася без Седжвік. «Я повернулася», сказала вона, «повернулася, щоб побалакати з вами». Вона перевела очі з нього на двох інших чоловіків. «Чи не можна вічна віч?» -навіч? Я дала всі відомості, які маю на цей час. А проте хотіла б ще побалакати з вами сам на сам. — Не смію вам відмовити, — сказав старший інспектор Дейві. Він махнув головою, молодий констебль узяв записника і зник. Слідом за ним вийшов Ведел. — Слухаю вас, — повернувся до неї старший інспектор Дейві. Леді Седжвік сіла навпроти нього. «Щодо історії з отруєними цукерками», – сказала вона. «Все це дурниці, цілковите безглуздя. Я не вірю в такі випадки». «Не вірите. А ви?» Батько недовірливо похитав головою. «Ви вважаєте, що ваша дочка усе це вигадала?» «А хіба ні?» «Ну, якщо не знаєте ви, – сказав старший інспектор Дейві, – то звідки знати мені? Вона ваша дочка. Можна припустити, що ви її знаєте краще за мене». «Я взагалі нічого про неї не знаю», – гірко сказала без Седжвік. «Я не бачила її і не мала з нею ніяких зв'язків». Відколи їй виповнилося два роки. Тоді втекла від свого чоловіка. О, так, усе це я знаю. Вельми цікаво. Бачите, леді Седжвік, звичайно, суд дає матері. Хай вона і винна у розлуці.